elszállt annyi óra, s nem tér vissza már. Alfredo Lepera. Őszi délután volt. Buenos Airesnek abban az utcájában a fák meghajolva nőttek. Miért? Az úttest mindkét oldalán magas lakóházak fogták fel a napsugarait, és az ágak ferdén kinyúltak, mint egy könyörögve az úttest közepe felé, a fény után áhítozva. Mabel teázni ment az egyik barátnőjéhez, föltekintett az öreg fakoronákra, és látta, hogy az erős törzsek meghajolnak, megalászkodnak. Talán valami homályos előérzet markolta meg a torkát sejemkesztűs kézzel. Mabel rózsacsokrot szorongatott a kezében, és beszívta az édes illatot. Vajon miért gondolt hirtelen arra, hogy az ősz megérkezett a városba, és el se hagyja soha többé? A lakóépület homlokzata fényűzőnek tűnt szemében, de megnyugtatta, hogy a bejáratnál nem volt szőnyeg. Abban a házban viszont Ahová majd ő költözik nem sokára, megvan ez a fontos kellék, amely meghatározza egyház minőségi hovatartozását. Bár a felvonóban van tükör, hm, nem is, szemügyre vette kifestett arcát a celofánból készült megyfürtökkel díszített fekete féckalap finom fátyolán keresztül. Végül megigazította a nyakát körültekerő rókaprémet. Harmadik emelet, bélakás. lakás. A barátnőjét, nenét, kisé öregnek találta. Amikor feltornyozott hajjal, túlságosan kifestett szemmel, ajtót nyitott neki. Mabel, mennyire örülök, hogy látlak, és jobbról-barról egy-egy csókot cuppantottak egymás arcára. Nené, jaj, de édes angyhalka, hiszen már jár ez a gyönyörűség. Megcsókolta a kisfiút, és aztán fölfedezte távolabb egy járókában a barátnője kisebbik fiát. – És ennek a csöpségnek milyen aranyos a pofikája? – Nem, Mabel, egyáltalán nem szépek, nem gondolod, hogy csúnyácskák? – kérdezte őszintén az anya. – Nem, olyan helyesek, olyan kövérkék, olyan kis bumfordiak. Mennyi időse kisebbik? – A kis lurkó nyolc hónapos a nagyobbik másfél éves múlt, de szerencsére fiúk így nem olyan fontos, hogy szépek legyenek, ugye? Nenél szegénynek érezte magát. Nem volt egyéb mutogatni valója, mint két nem túlságosan vonzó gyereke. De milyen gyorsan jöttek egymás után? Nem vesztegetted az időt, mi? Jaj, tudod, nagyon féltem, hogy csak múlnak a napok, és nem tudsz meglátogatni. Hogy állsz az előkészületekkel? Nézd, hogy mondani szokták, majd meghőrülök. pedig nem is hosszú ruhában esküszök, meg lakodalom se lesz. Nagyon szép a lakásod. Mabel hangjából kicsengett a képmutatás. Úgy gondolod? Már hogy ne tetszene nekem. Amint visszajövök a nászútról, azonnal el kell megnézni a mi kis fészkünketet. Hát igen, az én lakásom nagyon pirinyó. Biztosan olyan, mint egy kis ékszerdoboz, válaszolta nené, miközben vázába tette az illatos rózsákat, amiket kellőképpen megcsodált. Mibe, hogy elfelejtetted elhozni a vőlegényed fényképét? Mindketten Juan Carlos tökéletes arcára gondoltak, és néhány pillanatig kerülték egymás tekintetét. Ugyan minek? Egy rosszul sikerült vakarcs ez a fiú. Majd meghalok a kíváncsiságtól, hogy megismerjem. Valami oka csak van, hogy hozzámész te huncut. Biztos nagyon érdekes ember. Mutasd meg a vakarcs fényképét. Mielőtt befejezte volna az utolsó mondatot, Nené már meg is bánta, hogy kiejtette a száján. Kényelmesek ezek a karosszékek! Ne, drágám, a harisnyámhoz ne nyúj! Luizito, vigyázz, mert megdádázlak! marad nyugodtan, mindjárt kap És Nené kiment a konyhába, hogy föltegye a te a vizet. Te vagy a Luizito, és a testvérkedet, hogy hívják? Mosolygott Mabel a kisfiúra, közben nené férjének a vonásait valami, jellegzetes masszavonást keresett a gyerek arcán. Mabel, gyere, megmutatom a lakást. Amikor mindketten ott voltak a konyhában, nem tudták elkerülni, hogy elő ne törjenek belőlük az emlékek. Hány délután töltöttek együtt nenének abban a másik konyhájában, miközben odakint a pampán a szél kavarta a port. Tudod, mit, Nané? Szeretnék egy matét, mint a régi időkben. Mióta nem ittunk együtt matét? Ős idők óta, Mabel. Körülbelül azóta, hogy megválasztottak tavasz királynőjének. És már 41 áprilisában járunk. Mindketten elhallgattak. Nané. Azt mondják, hogy ami elmúlt, az mindig jobbnak tűnik. De talán nem így van. Megint elhallgattak. Mindketten megtalálták erre a kérdésre a feleletet. Ugyanazt a feleletet. Igen, a múlt jobb volt, mert akkor mindketten hittek a szerelemben. A csöndre csönd következett. A tetőablakon beszűrődött az alkony haldokló fénye, és Viola színre festette a falakat. Mabel, bár nem ő volt a háziasszony, nem bírta tovább ezt a mélabút, és anélkül, hogy engedét kért volna, felgyújtotta a mennyezetről lelógó kis lámpát, és faggatózott. Boldog vagy. Nené úgy érezte, hogy egy nálánál ravaszabb ellenféltámad rá, meglepetésszerűen. Nem tudta, mit válaszoljon, majdnem azt mondta, hogy nem panaszkodhatok, vagy hogy mindig van egy de, vagy igen, itt van a két fiacskám. De inkább vállatvont és titokzatosan mosolygott. Látszik, hogy boldog vagy, családod van. Na, minden lány. Igen, nem panaszkodhatok. Amire én vágytam, az egy nagyobb lakás, hogy fölveessek egy cselédet bent lakással, mert ha nappaliban alszik, akkor több vele a baj, mint amennyi hasznot hajt. És tudod, hogy mennyi munka van ezekkel a gyerekekkel, most, hogy jön a tél, és elkezdenek náthásak lenni? Nené inkább elhallgatta a többi panaszát, hogy nem ismer egyetlen éjszakai mulatót, hogy nem ült soha repülőgépen. Hogy a férje simogatása neki nem simogatás. De hiszen olyan egészségesek. Sokat jársz horról. Nem, hová mennék ezzel a két gyerekkel? Állandóan bőgnek, vagy pisilnek, vagy kakilnak. Legyen csak egyszer gyereked, majd meglátod mi az. Ha nem lennének, akkor áhítoznál utánuk, csak ne panaszkodj. Mondta már bel mert őt se csábította ez az egyhangú anya és feleségélet, de az talán jobb, ha vénlány marad falun, és továbbra is rajta köszörülik a nyelvüket az emberek. És te? Mesélj magadról! Sok gyereket akarsz! Gustávóval megegyeztünk, hogy addig nem lesz gyerekünk, amíg ő nem végez. Nem sok vizsgája van hátra, de sose tesz e ő is. Mit is tanul? közgazdaságtudományból doktorál. Nené arra gondolt, hogy egy árverési biztosnál mennyivel fontosabb ember lehet egy közgazdaságtudományi doktor. Na bel, mesél nekem valamit Vájaoszról! Hát, friss hírem, nincs egy se, hiszen több mint egy hónapja vagyok Buenos aires nyakig a készülődésben. Juan Carlos még mindig kordobában van? Nené érezte, hogy a pír elönti az arcát. Igen, úgy néz ki, hogy jobban van. Mábella gáztűzhely kéklángját nézte. És? Szelina? Hát, megvan. Minek erről beszélni? Nem tudott képzelni. Rossz útra tört. Tudod, Ha valaki leáll a vigécekkel, akkor annak vége. Nem szoktál délutánonként rádióregényt hallgatni? Nem. Van valami szép? Egy isteni regény! Ötkor! Nem szoktad hallgatni? Nem, soha. Nenének eszébe jutott, hogy a barátnője mindig előbb fedezte fel, mint ő, hogy melyik a legjobb film, a legjobb színésznő, a legjobb hőszerelmes, a legjobb rádióregény. Miért is hagyta mindig, hogy lefőzze? Én sok folytatásról lemaradtam, de amikor csak tehetem, meghallgatom. Milyen kár, hogy a mairól is lemaradsz. Nené hosszasan szeretett volna Mabellel beszélgetni, emlékezni. Vajon lesz-e bátorsága még egyszer előhozakodni Juan Carlos-szal? Nincs rádiód? Van, de már elmúlt öt óra. Nem, tíz perc múlva lesz öt. Akkor meghallgathatjuk, ha akarod. Nenének eszébe jutott, hogy neki, mint házi asszonynak, kedvében kell járnia a vendégének. Igen, nagyszerű lesz, nem a Közben is beszélgethetünk. Persze, de még mennyire? Mi a műcíme? A sebesült kapitány. Már csak négy nap van hátra a befejezésig, és a jövő hónapra az elfelejtett ígéretet hirdetik. Akarod, hogy elmeséljem az előzményeket? Igen, de aztán ne felejts el Püsiről mesélni. Mi van vele? Nagyon jól van. Szóval elmesélem az elejét, mert ha nem, mindjárt öt óra, és nem fogsz érteni belőle semmit, pedig ezután biztos, hogy mindig meg fogod hallgatni. De igyekez! Tudod, a 14 es háború idején történik, a francia hadsereg egyik kapitánya, egy nagyon előkelő arisztokrata családból származó fiatalember, valahol a német határ környékén megsebesül, és amikor visszanyeri az eszméletét, ott fekszik a lövészárokban egy halott német katona mellett, és meghallja, hogy a vidék a németek kezére került. Ekkor leszedi a halottról az egyenruhát, és németnek adja ki magát de Franciaországnak ez az egész vidéke a németek kezére került, és az egyik környékbeli falu felé menetelnek, bemennek egy tanyára, és ennivalót kérnek. A tanyás gazda egy ottromba zárkózott paraszt, de a felesége nagyon szép asszony, aki mindent odaad a németeknek, azzal a feltétellel, hogy akkor tovább állnak. de egyszer csak meglátja őt, és felismeri. Kiderül, hogy a nő lány korában abban a faluban élt, amely ott volt közel a fiú családjának a kastélyához, és amikor a fiú annak idején elkezdte a katonai pályafutását, és hazament szabadságra a kastélyba, mindig találkozott az erdőben a lányjal, aki az ő igazi ifjúkori szerelme volt. De miféle lány volt az? Komoly, vagy pedig olyan szórakozásra való? Hát a lány még kislánykorában szeretett belé, amikor a fiú kiszöndösödött a kastéból, hogy fürödni menjen a patakra, és virágokat szedtek. De amikor nagyobb lett, biztos odadta magát neki. Akkor úgy kell neki, ha odadta magát? Nem, a lelke a fiú igazán szereti őt. De mivel ő csak parasztlány, a fiú hagyta, hogy a családja akarata érvényesüljön és az egy nemesi származású lányjal való érdekházasságot akart ráerőltetni. De nené, nem akartunk mi Mátét inni? Jaj, a beszélgetés közben elfeledkeztem róla, már készen van a tea, Mátét kérsz? És ő szereti a nemes lányt, vagy nem? Hát, az egy nagyon fiatal, nagyon finom lányka, és ő is őrülten szerelmes a fiúba, hát lehetetlen, hogy ne tessen neki a lány. Higgyük meg a teát, hagyjuk a... De igazán csak egy valakit szerethet. Mabel jobbnak látta, ha nem válaszol. Nené bekapcsolta a rádiót, Mabel figyelte őt. Most már nem a kalapjának fátyolán, hanem a látszatok fátyolánát. Sikerült belelátni a Nené szívébe. Semmi kétség. Ha lehetetlennek tartja, hogy egy nő egynél több férfit szeressen, az azért van... Mert nem sikerült a férjét megszeretnie, mert Juan azt igen, azt igazán szerette. És a fiú visszatér hozzá érdekből? Nem, ő a magamódján igazán szereti a lányt nené. Hogyhogy a magamódján? Igen, de az ő szemében a haza az első, hiszen ő egy többszörösen kitüntetett kapitány és azután az a rész következett, amikor a nő sógora, egy áruló, érted? Az otromba férj fivére, aki a németek kéme, megérkezik a tanyára, és fölfedezi a magtárban megbúvó fiút, aki kénytelen megölni a kémet, és éjszaka eltemetni a kertben. És a kutya nem ugat, mert a lány megtanította, hogy szeresse a foglyot. Az LR7 Buenos Aires adóállomás az önbarátja, bemutatja a délutáni rádiószínház. Közben behozom a teát. A gyerekek éhesek. Jó, de hallgatnod kell. Várj csak, majd fölerősítem. Hegedű szó hallatszott. A felcsendülő dallam első hangjai peregtek szét. Égyszeriben elhalkult a zene, és helyt adott a narrátor érzéssel teli hangjának. Azon a hideg téli hajnalon Bierre a rejtek helyéről, a magdár padlásáról meglátta, hogy megkezdődött a lövöldözés. A két sereg a tanyától néhány kilométerre csapott össze. Bár csak segítségére siethetne az övéinek, gondolta. Váratlanul zajhallatszott a magdárban. Bierre mozdul a merevedett a szénában, a búfó helyén. Bier, én vagyok az, ne félj! Mári, ilyen korán, Bier, ne félj! Én csak egyetlen egytől félek, attól, hogy álmodom, hogy fel fogok ébredni, és nem látlak többé. Ott, amint az ajtó keretében feltűz, mögötte a rózsaszín hajnali lég. Mabel, hát mond, van annál szebb, mint a szerelmes az ember. Psst! Bier. Nem fászol. A szántóföldet belepte a jeges harmad, de nyugodtan beszélhetünk. Ő bement a faluba. De miért olyan korán? Talán nem délben szokott a faluba menni? Attól szél, később, ha a harc nagyobb méreteket ölt, már nem lehet. Ezért jöttem most kötést cserélni. Mári, hadd nézzelek. Olyan furcsa a szemed. Talán sírtál? Miket beszélsz, bier Nincs időm a sírásra. És ha lenne? Ha lenne, némán sírnék. Ahogy ma is tetted. Bier, hadd cseréljem ki a kötésedet, így. Jól van. Hadd vegyem le rólad a fűfőzetbe áztatott kendőt. Meglátjuk, hogy ez az egyszerű falusi gyógyszer használta. Mári kezdte lebontani a szerelmese elkasát beborító kötést. Épp úgy, ahogy Franciaország mezein csatadult, Mári szívében is két ellentétes erő csatázott. Mindenek előtt azt kívánta látni, hogy a seb az ő odaadó gondoskodásának eredményeként behegett. Bár nem bízott a semmi kis mezei gyógyító erejében, de ha a seb begyógyult, akkor Pierre el fogja hagyni a vidéket. Elmegy. Dalán örökre. Hányszor, meg hányszor van körültekerve a melleden az a ködés? Fája, hogy leszedem? Nem, Mari. Te nem tudsz fájdalmat okozni nekem. Túl jó vagy te ahhoz. Milyen butaságokat beszélsz? Még emlékszem, hogy, hogy jajgadtál, amikor kimostam a sebedet. Mari. A te ajkadról viszont sose hallottam panasz szót. Mond. Mit éreznél, ha én meghallnék a csatában? Ne beszélj így, Pierre, Reszket a kezem, és még valami balt csinálok. Már csak a szűzőzettel átítatott kendőt kell levennem rólad. Nem mozogj! És már hiszem előtt ott volt, immár kötés nélkül, a sors döntése. Egy gyors ritmusú, modern zenei szignál után egy kereskedelmi hirdetés hangzott el, amely egy higiénikus és tartós hatású fokrémet ajánlott. – Tetszik, Nené? – Igen, a regény szép, de a nő nem játszik valami jól. – Nené nem merte dicsérni a színésznő alakítását, mert emlékezett rá, hogy Mabel nem szerette az argentin színésznőket. – De hiszen nagyon jó, nekem tetszik. Vágott vissza Mabel, emlékezve arra, hogy Nené soha se tudott helyesen megítélni egy filmet, színdarabot, rádióműsort. A lánya magtárban adta oda magát neki először, vagy már előbb, amikor még lány volt? Nené, hát persze, hogy előbb. Nem veszed észre, hogy ez egy évek óta tartó szerelem? Persze. A lány nem ringathatja ábrándokba magát, mert már odatta magát neki. Én úgy gondolom, ha nem adta volna oda magát neki már azelőtt, amikor még nagyon fiatalok voltak, a magtárban pedig nem történhetett köztük semmi, mert a férfi sebesült volt, akkor a férfi szívesebben térne vissza hozzá. – Ennek semmi köze a dologhoz. Ha szereti, akkor szereti. – Te biztos vagy ebben? Mit kellene tenni a lánynak, hogy a férfi a háború után visszamenjen érte? Ez a férfitől függ, attól, hogy szavatartó úriembere vagy sem. Hallgass, már kezdődik. A szem előtt ott volt, immár kötés nélkül, ott volt, megírva a sorsa. Mári örömmel meglepetten, bánatosan látta, hogy a seb behegett. A gyógyír megtette a hatását, a többit Pierre erős szervezete végezte el. De ha Mari úgy határozna, az a forradás újból szétnyílhatna. Elég lenne egy kicsit belemélyezteni körmét az új gyenge, még áttetsző bőrbe, ami a mélyebb két szélét fogja össze. Mári, mondd, meggyógyultam. Miért nem felelsz? Bier? Igen, mondd meg már, visszamehetek a csapatomhoz? Bier? Elmehetsz. A sebet begyógyult. Indulok. Harcolnom kell az enyéimmel. Aztán visszajövök. S ha kell, megvívok vele testes -test ellen, hogy megszabadítsalak. Nem, ezt soha. Ő kegyetlen, aljas vadállat. Képes rá, hogy orvul rátámadjon. Mabel miért ment hozzá ez a gonosz emberhez? Nem tudom. Elég sok részt nem tudtam meghallgatni. Lehet, hogy nem akart vénlány maradni és magányosan élni. Árvalány volt. Ha volt a kis szülei, szeretett volna saját otthon teremteni, nem? És hagyjál, hadd hallgassam. Hogyan lehetsz olyan biztos benne, hogy vissza fogsz jönni? Egy gyors ritmusú, modern zenei szignál után felhangzott a kereskedelmi hirdetés, most egy piperes szappant ajánlott, amit az imént agyondicsért fogpasztát hirdető céggyárt. Megöllek, nené! Miattad nem értettem! Miattad? Csak tréfáltam. Megeszem ezt a krémrudacskát. Olyan leszek, mint egy hordó. És Püsi hogy van? Remekül! Nem akart visszajönni hozzánk dolgozni. Nem se nézett többé. Pedig mit meg nem tettem érte. És miből él? Mosást vállal, otthon dolgozik a tanyáján a nagynényével. És a szomszédjuknak, egy felesbérlőnek, akinek saját fölgye is van, meghalt a felesége, és ők főznek rá. Meggondozzák a gyerekeket, elboldogulnak. De a püsi, háládatlan perszóna. Az ilyen népségért minél többet teszel, annál rosszabb. A továbbiakban a beszélő ismertette a francia csapatok helyzetét. Ostromgyűrűben voltak, egyre erőtlenebbül védekeztek. Ha Pierre odaérkezne is, csak a halottak számát növelné. De a leleményes kapitány egy rendkívül csel cselteszett ki. Az ellenség egyeruháját fogja magára ölteni, és zűrzavart fog széthinteni a németek sorai közt. Eközben Marie szembeszáll a férjével. Mabel, te képes lennél ilyen áldozatra? Nem tudom. Azt hiszem, felszakítottam volna a sebét, és akkor nem ment volna visszaharcolni. Persze, de ha ő rájön, meggyűlöli a lányt örökre. Megtörténik néha, hogy az ember szorítóba kerül, nem? Nézd, Nené, azt hiszem, hogy minden megvan írva. Én fatalista vagyok. Törheted a fejed, gondolkozhatsz, tervezgethetsz. És aztán minden fordítva sikerül. Gondolod? Én azt hiszem, hogy egy nőnek mindent egy lapra kell föltennie, legalább egyszer az életében. Én örökké bánni fogom, hogy nem tudtam kockáztatni. Mit, Nené? Azt, hogy férjhez menj egy beteg emberhez? Miért mondod ezt? Miért hozod elő ezt a témát, hiszen én másról beszélek? Ne aragudj, Nené. De ki gondolta volna, hogy Juan Carlos így fog járni? Most jobban vigyázz magára? Bolond vagy. Azzal telik az élete, hogy nők után újtorog. Azt viszont nem tudom, mivel magyarázni, hogy a nők nem félnek, hogy megfertőzi őket. Hát... Néhányan biztos nem tudják, és mivel Juan Carlos olyan csinos. Mert mindegyiknek csak az a fontos. Mit akarsz ezzel mondani? Neked tudnod kellene. Mit? Nené úgy érezte, hogy néhány lépésnyire tőle mindjárt megnyílik egy szakadék. Megszédült, megtántorodott. Semmit. Látszik, hogy te... De, Mabel, mit akarsz mondani? Neked nem volt Juan carlos <gül> Jól van, hiszen tudod. Rettenetes vagy, Mabel, az arcomba kergeted a vért. Persze, hogy nem volt semmi. De, hogy szerettem őt, azt nem tagadom le előtted. Természetesen, mint udvarlót. Ugyan, ne légy már ilyen. Milyen ingerült vagy? De te akartál valamit mondani nekem. A szédülés úr lett rajta. Tudni akarta, hogy mi van azoknak a mélységesen mély szakadékoknak a fenekén. Igen, azt, hogy úgy látszik a nők, ha egyszer kapcsolatba kerülnek Juan carlos többé nem akarják elhagyni. Mert nagyon jóképű Mabel, és nagyon hódító. Na, te nem akarsz engem megérteni. A francia csapatok előre törnek. Jobb lesz, ha odébb állunk, asszony. És minél gyorsabban, ezekkel a szénakötegekkel, meg döntő formákkal. Napról napra ügyetlenebb vagy, szinte reszkedsz a félelemtől, de ostoba, tyúk. Hová megyünk? Na, bátyámhoz. Nem értem, hogy miért nem jött vissza. Nem, hozzá nem. Ne mert képen teremtelek, és tudod, milyen súlyos ez a kéz. Ez a nő hagyja magát megverni. Milyen ostoba. De, Mabel, talán a gyerekeiért teszi. Vannak neki gyerekei? Azt hiszem, igen. Én megölöm azt, aki megmerütné. Milyen disznók a férfiak, Mabel? Nem mindegyik kedvesem. Mármint azok a férfiak, akik vernek. A beszélő elbúcsúzott a rádióhallgatóktól a holnapi, a következő adásig, miután félbeszakította a mári és férje közti ádász fenyegetőzéssel teli jelenetet. A szignál következett, és végül a már említett fogpaszta és szappan együttes dicsőítése. De Mabel, mi az, amit te Juan Carlosról mondasz, és én nem akarok megérteni? Nené tovább játszadozott önnöm vesztével. Hogy a nők nem akarják elhagyni? az ágyban történő dolgok miatt. De Mabel, azzal nem értek egyet. A nők azért szeretnek belé, mert nagyon jóképű fiú. Ez az ágy dolog, hogy te mondod, ez nem így van. Mert beszéljünk nyíltan. Ha egyszer elalszik a fény, nem látni, hogy a fér e vagy se. Mindegyik egyforma. Mindegyik egyforma? <gül> nem né, akkor te nem tudod, hogy nincs két egyforma férfi. Nené, Doktor óra és a férjére gondolt. Képtelen volt összehasonlítani őket. A gyűlölt orvossal a kély röpke pillanatokig tartott. A kényelmetlenségek rontották meg. – Mabel, mit tudhatsz te, egy hajadollány? lány? – Ugyan, Nené! Minden hajdani iskolatársnő már férjhez ment, és velük kedvesem, egészen bizalmas viszonyban vagyok. Mindent elmondanak nekem. De mit tudsz te Juan Carlosról? Nem tudsz semmit. Nené, te nem tudod, hogy milyen híre volt Juan Carlosnak? Milyen híre? Mabel egy illetlen mozdulatot tett a kezével, egy körülbelül harminc centiméteres távolságot mutatott vízszintes irányban. De Mabel, tényleg az arcomba kergeted a vért. És Nené érezte, hogy minden félelme kérlelhetetlenül beigazolódott. Félelmek, amelyeket a nász óta hordozott magában, és mit sem adott volna, ha feledni tudja azt az előbbi trágár mozdulatot. És ez, nené, úgy látszik nagyon fontos ahhoz, hogy egy asszony boldog legyen. Nekem azt mondta a férjem, hogy nem. Ez csak bemesélte neked. Te buta, csak ugrattalak. Nem ezt mesélték nekem Huán Carlosról. Ez csak azért mondtam, hogy ugrassalak. Amit meséltek, az valami más volt. Micsoda? Bocsás, meg, Nene, de amikor elmesélték, megesküdtem, hogy soha, de soha nem fogom elmondani senkinek. Így hát nem mesélhetem el. Bocsáss meg. Mabel, ez nagyon csúnya dolog. Ha egyszer elkezted, fejezd is be. Mabel félre nézett. Bocsáss meg, de ha megesküszöm valamire, azt be is tartom. Mabel kettévágott a villájával egy süteményt, és Nené úgy látta, hogy a villa egy háromágú szigony. Hogy mábel homlokán két ördög nő ki, És az asztal alatt a kígyózó farok A szék egyik lábára tekeretik. Nené erőt vett magán, És kortyolt egyet a tejából. A szószoros értelmében Ördögi látomás szerte foszlott, És a háziasszony hirtelen kitalálta a módját, Hogyan adhatná vissza barátnőjének, Legalább részben az együttlét alatt elszenvedett ütéseket, ismerően a szemébe nézve, váratlanul megkérdezte. Mabel, te igazán szereted a vőlegényedet? Mabel hápogott. Az a néhány pillanat, ami késlekedett a válaszszal, elárulta a A boldogságról szóló komédia véget ért. Nené mélységes megelégedéssel vette tudomásul, hogy úgy beszélnek egymással. Mint két komédiás. Nené, micsoda kérdés? Tudom én, hogy szereted, de néha butaságból mindenfélét kérdez az ember. Persze, hogy szeretem. Pedig nem így volt. Mabel arra gondolt, hogy idővel talán megtanulja szeretni őt. De mi lesz, ha a vőlegénye ölelése nem tudja elfeleltetni vele más férfiak ölelését? Vajon milyen lehet a vőlegénye ölelése? Ehhez ki kell várni a nász éjszakát, mert előbb megismerni, túl nagy kockázattal járna. A férfiak... Nené, te most jobban szereted a férjedet, mint amikor jegyesek voltatok. A teát cukor nélkül, a süteményeket krémmel. Nené azt mondta, hogy szereti a bolerókat és a középamerikai énekeseket, akik most kezdenek divatba jönni. Mabel kinyilvánította egyetértését. Nené hozzátette, hogy őt lázba hozzák, véleménye szerint a szövegeik az összes nőhöz szólnak, és egyszer mind külön-külön mindegyikhez. Mabel megerősítette, hogy így van, mert a bolerók sok igazságot mondanak. Este hét órakor Mabelnek indulnia kellett. Sajnálta, hogy el kell mennie, anélkül, hogy látta volna barátnője férjét, akit üzleti ügyei az irodában marasztottak, és következésképpen anélkül, hogy felmérhette volna, mennyire formátlanodott el a férfia magára szedett sok-sok kiló miatt. Nené megvizsgálta az abroszt, amit olyan nehéz mosni és vasalni, és tisztának találta, nem volt rajta egyetlen pecsét sem. Aztán szemügyre vette a fotelek atlasz húzatát, azok se lettek foltosak, és azonnal föltette rájuk a vászonhúzatot. Mabel kiment az utcára, már leszállt az este. Ahogy tervezte, kihasználja ezt a vacsora előtti kevés szabad időt, és megnézi a nenéj kerületében lévő nagy bazár kirakatait, és összehasonlítja az árakat. Mabel töprengett. Ő mindig olyan rendszeres volt mindenben, sose vesztegette fölöslegesen az idejét és ugyan mire ment a sok számítgatással, a nagy pontosággal. Talán jobb lett volna, ha hagyja, hagy sodorja magával egy hirtelen fellobbanás, talán valaki, bármelyik férfi, akivel szembe találkozik ebben az utcában, több boldogságot tudna neki nyújtani, mint az ő, ki tudja, milyen vőlegénye. És ha fölülne egy kordobába induló vonatra, a hegyek köztél az, aki valaha szerette őt, És akinek a karjában úgy remegett, mint senki máséban. Buenos Airesnek abban az utcájában a fák meghajolva nőttek, Nappal és éjjel egyaránt. Micsoda hiába való megalázkodás, hiszen este van, Nem süt a nap, minek meghajolni. Után kiveszett ezekből a fákból minden méltóság és önbecsülés. Nené pedig végzett a húzatok felrakásával, és leszette az asztalt. Miközben összehajtogatta az abroszt, fölfedezte, hogy egy cigaretta parázs mábelé volt, csak ő dohányzott. Kiégette az anyagot. Milyen vigyázatlan és önző, mogyogta maga elé Nené, és fetrengeni szeretett volna, és velőt rázóan jajongani. De a két gyereke miatt csak annyit tehetett, hogy a fülére szorította kezét, hogy elhallgattassa Mabel Science makacsul visszatérő hangját. És ez, és ez, ez. Úgy, látszik, úgy látszik nagyon fontos, nagyon fontos nem, és nem, és nem. És. Te, nem, Te tudod, nem tudod, hogy milyen tudod, híre volt Juan Carlosnak. Te, Te buta csak, buta csak lak. Lak. Amit, meséltek, Amit meséltek, az valami más, más volt. volt. De amikor, de amikor elmesélték, elmesélték, megesküttem. Megesküttem. Megesküttem, megesküttem, megesküttem, megesküttem meges, hogy súcs, de, de soha nem soha fogom nem elmondani, elmondani senkinek. És azt a, és másiket a másiket csak azért, csak mondtam, azért mondtam, mondtam, hogy ugrassanak ne ne én. Én. Amit Mesélhet, más. nem. Amit meséltek, az valami más Fák, amelyek éjjel-nappal meghajolnak, Drága, hímzett vásznak, Amelyeket egy kis cigarettaparás tönkre tud tenni. Parasztlányok, Akik egy napon Franciaország erdeiben szerelmesek lesznek, és valaki olyat szeretnek meg, akit nem lenne szabad szeretniük. Sorsok